Нема чого й говорити, ви самі власними руками задавили свою матір. Добре вам, тату, тепер нас ганити. А що ж ми мали робити, коли вся січова старшина і сам Кошовий не схотіли стати за свою правду і скорилися в лихій долі? Не знали ви, що робити? – в запалі скрикнув Балан. Та коли б за моїх часів був такий Кошовий отаман і така старшина, як от це у вас – так ми нагодували б їхнім тілом в Дніпрі раків, а вбрали б таких отаманів, що вміли б стати за козацьку волю честь, от що. От ви, тату, і у цьому мені докаряєте. І до мене неприхильні стали. А ми ж мало не так і вчинили, як ви говорите. Ми скинули було всю старшину і обрали іншу, що згодилося вести нас до бою. Ми навіть гармати вже повикочували з пушкарні на окопи. Так що ж, коли тут вийшов пан отець Володимир з Христом і сказав, що покладе на всіх прокляття, якщо ми не скоримося. Що тут було вчинити? Товариство розійшлося по коренях, а далі замість того, щоб обороняти січ, посідало на човни та й помандрувало на Дунаї. Тяжке горе, смерть козацькій волі. Та через що ж тату смерть? Через що? Буде на Дунаї нова січ Запорозька, от і все. А тут же, тут що буде з нашими безкрайними степами, що ми від дідів прадідів обороняли від бусурманів, і від поляків. Молодого козака дивувало, що старий бідкався про степи. «А що має статися з степами?» – сказав він. «Степи не сходимі, без краї. їх ні переорати, ні кіньми випасти». Хоч би і чужі люди понаходили сюди, так і то на всіх вистачить. Землі і людей навіть непомітно буде. Чого справді вам так журитися? Ну, нехай Запорозька Січ від вас трохи далі буде на Дунаї, а проте ви знатимете, що вона є. А тут у вас і степ, і хата, і плавня, і добре господарство. От звінчайте нас скоріше з галою, так ми довіку з вами будемо жити. Я нікуди вашої дочки не завезу, будемо обоє вашу старість доглядати. Поки Димко говорив, Галя все міцніше тулилася до батька та цілувала його в руку. Ох, діточки мої, сказав старий козак, зовсім уже пом'якшавши і цілуючи дочку в голову. Знаю, що молодівий вабить вас до шлюбного життя, та тільки недобре мені серце віщує, чи буде ж ваше життя щасливе. «Та якого ж таточку ще треба щастя?» – обізвалася Галя, зазираючи батькові в очі, як усім у купі жити. «А якщо, тато, ви занудьгуєте за січу, все сміливіше й веселіше, – говорив Демко, – так ми з вами й поїдемо на Дунай подивитися на нашу новоненьку. Та що ж справді? Неабияка доличина до Дунаю, посідаємо на кони та й гайда через буджак, аби ваша сила, а шляхи до Дунаю відомі». Старий козак повеселішав, очі його заграли і навіть зморшки на чолі розійшлися. А що ж і справді, сказав він, невже б я не доїхав. Ого, ще й як би доїхав. Я так гадаю, що тижнів за два і стали б ми на Дунаї. Та й то ще як пологом їхати, а коли б взяти на переміну по двоє коней, то гляди, коли б за сім день там були. От би і подивилися, як там наші живуть». У мене до того там аж троє братів. Головна річ, сказав старий, щоб козаки не забували там стародавніх запорозьких звичаїв. Молоді на Дунай пішло багато, а старих обмаль. Доглянути молодь годилося б та повчити їх. Старий запорожець забув уже про свої літа і марив думками по дикому полю, по буджаку, і понад Дунаєм, по всіх тих степах, річках та могилах, де не один раз з шавлий в руці гарцював з товаришами. Йому стало легко і радісно на серці, і він сказав весело, ну, якщо так, діти, то нема чого гаяти часу. Споряджай Галю завтра на дорогу харчів, а ти, Демку, обдивися в воза та й повезує вас по шлюб у Самарську-Миколаївську пустинь нехай вас Господь благословить. А як поживете вже трохи, то й на Дунайську стіч з тобою демку та з Івасем поїдемо подивитись. Два дні після того Галя, запросивши до себе на поміч свою бабку Лантухову, пекла, варила і смажила всякі харчі і страви. Спинилася вона тільки тоді, коли вже всі полиці в хижі та стіли, лави в хаті були повні, паляниць, коржів, буханців, млинців, пирогів, ковбас та печеної птичини, ще й риби вона не забула тієї, що і вас напередодні натягав вудкою. Рогаза тим часом обдивився і підмазав воза і помостив на нього сіна, скільки треба було, щоб добре сидіти. Проте ж, чим годувати в дорозі худобу, тоді не треба було турбуватися, бо паша була скрізь по безкраєму степу, де не стань возом. На третій день ранком Демко налигав волів, а Галя заквічала їм роги червоними стрічками, щоб усі, хто зустрінеться в дорозі, знали, що пошлюб дівчина їде. Скінчивши з тим, почала вона виносити з хати все печене і варене. Було його і в полумисках, і по глечиках, а чимало і так позагорнуто в рушники. Все те Галя складала на віз і умощувала в сіно. Коли віз був упорядкований, старий запорожець покликав сина і почав наказувати, як доглядати без нього господарства. Далі, по звичаю, всі увійшли в хату і на хвилину посідали, щоб на подорожніх усе добре сідало, і нарешті вийшли до возу. Тут старий балан скинув шапку і, перехрестившись на схід сонця, сів напереді возу а Галя з димком ледве вмостились поміж харчами побіля люшень. «Гей, круторогі!» – сказав старий, любуючись на свої добрі ситі воли, і віз покатився з двору, пірнувши через кілька хвилин у траві по самі вершки люшень. А в степу не було ні шляху ні стежки, ні навіть людського сліду – і одвалів визирали з трави тільки великі гострі роги вквітчені галеними стрічками. Проте старому січовику і не треба було шляху. Він бачив по стопових кряжах могили і по тих могилах розпізнавав, куди треба простувати, щоб не потрапити ні в яр, ні в скелювату балку, ні в сторчовий байрак. Нащо, тату, нам їхати аж за Дніпро в Самарь?» Примітка Самарь. Нині місто? спитав Димко, коли віз заїхав уже від зимовника за гору. Адже по сей бік Дніпра є церква в Нових Кайдаках. Не знаю я, сину, відповів старий козак, яка та церква в Нових Кайдаках і який там панотець, може, чужинець який-небудь або такий, що й Бородище не одростив. Миколаївська ж пустинь, що за Самарію, то святе місце. Ще за тих часів, коли тут погана татарва, як сарана, шугала, чинці там спасалися і монастир будували. А чинці ті всі були з нашого товариства, ще чи зараз за ігумена там мій курінний отаман, а скарбником товариш мій кошовий отаман війська запорозького Пилип Хведорів. До того ж мені давно хотілося побачитися з побратимом Глобою, що сидить замовником над Дніпром проти монастирського острова. Так от заразом і до нього заїдемо. Він нас і на той бік Дніпра перевезе. Сонце, посуваючись по блакитному небі, ставало над степом усе вище та вище, проміння його припікало все більше, так що і вітерець, пробігаючи над загрітою сонцем травою, не давав бажаного холодку, а тільки наганяв на подорожніх пахощі розпарений сонцем соковитої степової трави і квіток. Старий балан скоро похилився на купу сіна біля полудрабка і почав куняти. Молодята жартували собі, голубилися та слухали жайворонка, що, мріючи десь високо в повітрі, виспівував над тихим степом про щастя кохання. У південь подорожні випрягли волів і пустили їх пастися, самі ж пообідали і відпочили – Згодом, коли сонце трохи повернуло на захід, вони поїхали знову, прямуючи на північ. Два дні віз з подорожніми, поринаючи в густій траві, коливаючись, мов корабель, все далі посувався по безкрайому степу. Тільки німі свідки, сонце, місяць та зорі бачили наших подорожніх, та ще журавлі, дрохви, стрепети та інші степові птахи, пролітаючи великими зграями над їхніми головами, подавали подорожнім свій голос. Надвечір другого дня віз докотився до річки Мокрої Сури, і Балан, переїхавши її бродом, отаборився тут на ніч. Димко поставив таганок, наламав біля річки сухого Очерету і розпалив багаття. Галяш узялася варити куліш і наварила такого смачного, що старий козак, ївши все, вихвалював його, а Димко навіть з острахом поглядав, чи не черніє вже в казанку дно. На землю тим часом... Насувалася тепла літня ніч. На блакитному небі одна по одній займалися зірки, і що темніше ставало небо, то ясніше ставали зорі, і нарешті почали вони відбиватися своїм промінням у темній воді річки. Тихо повівав над сурою вітерець, гойдаючи берегами гнучки очерети і осоку, а ті, покивуючи своїми пишними китицями, про щось перемовлялися таємним шепотінням, наганяючи на всіх дрімоту. Під чарами літньої ночі й темряви наші подорожні безпечно поснули, батько на возі, молодята під возом, на простеленому рядні, тільки не дуже довго довелося їм спати. А чутке вухо старого запорожця ще й досі вміло чути крізь сон. І біля півночі він почув тупотіння коней. Те топотіння, що далі, вчувалося ближче, нарешті Балан, підвівши голову, розглядів, що до броду під'їздять двоє озброєних вершників. То були драгуни з війська генерала Текелія, що досі стояло біля зруйнованої Запорозької Січі. Ті драгуни бігли кудись на північ і випадково натрапили на наших подорожніх. Перебрівши річку, драгуни нагляділи в воза. «Глянь», – скрикнув один з них до товариша по московському – «Он, як нам доля усміхнулася! Хохол їде возом! Тут тобі запевно і паляниці, і ковбаси, і пироги, та ще гляди, коли немає й оковити!» «Го-го!» радіючи скрикнув другий. «Так тепер годі шкодіти, що ми не вечеряли!» «Примітка шкодіти – шкодувати діалект!» Вершники підвернули до воза. «А що вам, добрі люди?» – спитав Балан, вставши. Прокинулися від розмови Галя з Димком – і стурбовані повскакували. Драгуни тим часом позлазили з коней і доступилися до возу. «Тягни лише сюди, старий!» сказав один з них, засунувши руку в сіно. «Тягни все, що люди жують зубами, та витягай заразом і горілку». «Що ж ви за люди?» спитав старий козак. Ми царські люди, а через те ти давай нам усе, не криючись, як самому цареві». Якщо ви, добрі люди, голодні, – сказав Балан, – так ми вас нагодуємо, сідайте нарядно, дочка подасть вам поїсти. Та ми й самі знайдемо, чого нам треба, – відповіли драгуни, полізли нишпорити по під сіном, витягаючи все, що наховала там Галя. Козаки обурилися, проте вони були без зброї, бо у було одібрано зброю ще тоді, як він виходив з Січі. Балан не брав своєї шаблі, побоюючись, щоб у Самарі не одібрали її москалі. То ж так робить, крикнув старий козак. Це ж грабунок. Коли б при мені була шабля, я б повчив вас, як поводитись з козаками. Мовчи, поки цілий Мазепо, почали гремати драгуни, та повитягавши з возу всі харчі, загорнули їх у рядно, щоб покласти на коня. Та що ж сави, харцизи, скрикнув Рогоза. Отакі то ви, царські люди, грабуйте подорожніх людей серед шляху гірше за татар. Він хотів одібрати харчі з рядном назад, та драгуни вихопили. Шаблі спіхав і погрожували всіх порубати. Побоюючись, щоб не сталося лиха, Дмитро з Галею оттягли молодого козака назад. «Нехай беруть, – сказав старий козак, – нехай їдять на свою загибель. Я скажу йому слід таке слово, що та їжа каменем у черві стане і отрутою по жилах піде. Нащо вже татари, та й ті ніколи не лишали чоловіка в дорозі без харчів. Візьмуть було, скільки їм треба, щоб наїстися, а останнє – Лишать подорожньому. Отці ж москалі, неначе й не люди. Ну, дарма. Побачимо, хто скоріше помре, чи ми без хліба, чи вони після хліба. Слова старого козака засмутили драгунів. Вони чули про те, що старі запорості всі характерники і що, як хто зник, схоче помститись, так візьме та й оберне людину в свиню або в вовкулака. Вони почали нишком між собою радитись. А далі розв'язали рядно, кажучи, «Ну, нехай буде по-вашому. Поділимо все на двоє. Половина вам, половина нам. Усього ж, бо вам і за тиждень не поїсти». Так на тому і скінчилася та пригода. Світом наші подорожні поїхали далі, вибиваючись на високу гору. Демко і Галя були веселі і сміялися з того, як налякалися драгуни батькових погроз Волан же був невеселий, вчинок драгунів нагадав йому, що по запорозьких землях почали вже панувати чужі люди, і повелися нові звичаї колишнім же власникам цих земель тепер немає вже й захисту. Дві години віз, витягався нагору, і нарешті виїхав на шпиль до двох високих могил, що звалися Близнюками. Тут на півночі заблищав срібо-облакитної смуги Дніпро, закликаючи подорожніх зійти на могилу і полюбувати на краєвид. Вони так і зробили, і, пустивши волів пастися, самі пішли на одну з могил. З шпилю могили був чарівний краєвид. Ліворуч за високої гри виглядав укритий лісом монастирський острів, а повз нього широкою срібною пеленою вибігав рухливий Дніпро. І добігши до плескуватих кучугур Огріній, Круто повертав на південь, ховаючись одним краєм під ту саму гору, що на ній стояли подорожні. Далі він знову виникав з-під гори весь, простуючи вже на захід, і біля високого рогу гори падав на гострій скелі кодацького порога, розбиваючись білою піною. На півночі за Дніпром розлягалися великі зелені ліси, а поміж тими лісами подекуди виблискувала своїми білими водами річка Самарь. Старий Балан не один раз уже на своєму віку бував на сих могилах. Вивраз тут під час походу й рогаза. Галя ж не була тут ніколи і стояла тепер, мов зачарована, слухаючи те, що розповідав їй батько про сі дивні місця. Через що ж, тату, спитала вона згодом, той зелений острів зветься Монастирським, коли монастир, ви казали, стоїть аж за Самарію? А через те, дитино моя, що сі місця. Жили ще задовго до наших часів. Люди помирають, а земля все живе.